Goddag og velkommen til Film Sofa, afsnit nummer 13, en halv. Det er et halvt afsnit, hvor vi snakker om de film, vi har set siden sidst, og henter til det næste rigtige afsnit. Og med mig i dag som altid er de to smukkeste medværter, man kan finde. Mathias. Goddag, Mathias. <laughs> Goddag. og Bjarke. Goddag. Ja. Og, du Du bliver aldrig at introducere os. Og jeg selv er Christian. Nej, <laughs> <laughs> det gør vi Det gør vi i dag. Det skal, skal veksle lidt. <laughs> ligesom de film vi ser fra gang til gang Ikke den samme, så skal vi også lave forskellige intro hver gang okay. Det giver mening for en vanvylig mand Er der nogen af jer, der har set noget? Eller skal måske selv lægge ud med noget? Jeg har set rigtig meget Okay, så, så lægger jeg ud <laughs> Jeg har set begge de her Rise eller Planet of the Apes film De nye Ja Akonspiretoren hedder Det første hedder Rise of the Planet of the Apes ikke? Ja Jeg, ved ikke. jeg har set Dawn den. of the Planet of the Apes Er rigtigt? Er det rigtigt? Det er rigtigt. Og jeg synes, jeg, jeg synes det er jo meget okay underne. Mm. Det er rigtig glad for, at Det er den originale. Nå oh, ja, altså fra 54, eller fra. Ja, Arh, den er så gammel lidt. Men Charles Anhæsteren i hvert fald. Ja, ja, det ja, ja, ja, er præcis. Ja. Ja, jeg ved, at ikke er gammel, men den, øh, ja. den kører en gang om året på den der kanal ud til sæden. Øh, Nå, den kørte også. Jeg har sådan minder om, at jeg har kørt omkring øh, nytår nogle gange. For jeg mener, at jeg kom hjem fra sådan en fest, så var og så lagde i min seng, og så kiggede på den flækker. Mm. Så jeg har set den gange, den gamle. Men ja, de nye. Øh, det er sådan lidt andet. Det er jo et remake. Det fortæller historien lidt anderledes. Mm. De har lidt andre tem tematikker. Men jeg ja, også, vi okay. ved ikke, om det, er en, om, kan man sige, om det er en remake af den originale, eller en, en reboot af den serie, de ligesom ja, prøvet jeg. at lave med. Uh, eller, ja, ikke en serie, men film, de lavede uh, ja. i jeg havde 2000, eller hvad den var. Ja, den nok. Det er nok med et reboot, ja. Ja, Som siger. Fordi den starter jo sådan, hvordan det bliver til. Og den originale den der det er jo det, der plot-tvister det sidst. Mmm, ja. Men er der nogen af jer, der har set dem? Det har I? Ja. jeg ja. fik I to? Kunne I godt lide dem så, eller? Yes, ja, det jeg det kunne det, faktisk det? godt lide den første, den anden var jeg ikke ja. så glad for. Jeg er jo sjovt i turen, fordi det ser lidt sjovt ud, når de her æber, de rider på. Ja. Og når de løber med våben. Det ser... Ja, det er sådan lidt. Lidt underligt. Ja. men så altså, jeg synes bare at et der var på en måde sådan mere simpel Og det gjorde dem lidt bedre. Uh, Toren, der hvor de begynder at, ja, at være alt for organiseret, der ja. Men jeg bliver spændt på at se, om de så øh, kører den ind sammen med den film, der ligesom var på en, en fremmed planet øh, der i, i år 2008. En film er fra, hvor, øh, hvor astronauten til sidst kommer tilbage til jorden, og så er det Ablerens planet på jorden ah. også. Om de så kører de to øh, sammen til, til sådan en historie, som man følger udviklingen til, hvordan den jord, han kommer tilbage til, så det bliver skabt. Du ser på klassikeren med... Mårk Roldbæk. Mårk Roldbæk, Jeg tog ikke tog ikke de distanceret sig lidt fra den film. Men det tænker de jeg, sig, det, det, det, det tænker jeg først, er sådan, at så jeg kan det var to forskellige, men jeg bare måden det op på, så kunne du egentlig godt blive til. Ja, ja. Man kunne godt købe dem sammen og så lave endnu en film bagefter. efter med Mark Roldbæk. <laughs> ja, ja. så kommer man med igen. Så kommer han. <laughs> Det er rigtigt. Jeg synes bare der er, der er en ting, der er lidt i eteren. Der er en mand. Det er sådan en rimelig seriøs film, jeg. der er ikke sådan rigtig nogle comic beliefs, men, men der er en mand, der lige sådan tenderer at komme derover af. Det er ham, der også er med i, øh, jeg tror, han er med en af de, der stakket film. Eller stakket serie. Det er ham, der spiller, jeg tror, han spiller ingeniøren i Atlantis. Hmm. Det er ham, der er hans nabo. Han kommer op og... Han, okay, han kommer op ja. og... Ja. Der er sådan en episode, hvor øh, aben kommer over til naboen, for den gerne vil lege med børnene. Hmm. Og så bliver det sådan lidt skræmt. Åh, oh, hvad laver den? Væk med dig, abe, væk med dig, abe. Hmm. Og så er der også... På et tidspunkt senere, hvor naboen overfalder faren i huset, fordi han er dement og ved at stile hans bil. Mm. Jeg tror han. Og så overfalder abens så ham. Mm. Der er sådan lidt... Altså det er sådan... Jeg ved ikke... Altså, den måde, han bliver opfilmet på, og den måde, han er... Som skuespiller, det er tro... jo sådan lidt en komik. Jamen, jeg altså. tror mest, for jeg tænkte, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg kan huske, at jeg, jeg tænkte det samme, at, men jeg tænkte bare, at han var sådan lidt fejlkastet, måske, fordi han netop er sådan, den der comic relief uh, guy, men jeg synes ikke, han sådan sådan bliver brugt til det i filmen, så jeg tror bare, det er det, vi ja. selv associerer skuespilleren med. Det kan godt være, fordi jeg associerer det med. Jeg synes også, den var, den var, det var det var måske også bare en skuespil, måske, der lige var sådan lidt... Ja. Men, ja. men det er også samme de bruger til at ligesom at... Han er fandme uheldig, ikke? Han både overfaldet og nabo, fingeren. Og han, altså han er jo sådan en bad guy. Mm. Og der er også ham, der kommer til at sprede virusen. Ja. <laughs> ja. Og så er der også en anden mand faktisk. Jeg synes, der er spøg i filmen. Det er ham, dyrehandleren. Øh, ved de her forskere, ja. som, som ja. selvfølgelig handler handlet dyrene. Han, det var ham, der ligesom giver den her abe til hovedpersonen. Ikke? Og siger, hey, jeg har slået alle de andre ihjel. Det her er en lille bitte abe. Nu vil jeg slå den ihjel. Du må selv gøre det, hvis du vil gøre det. Mm. Men du kan også bare beholde den. Og så kommer jeg og henter den ved dig. Og han, jamen, så beholder den, men han kommer aldrig tilbage og henter mm. <laughs> Og det, det er også ham, der første gang bliver smittet af den virus, det mm. senere. Yeah. Og der opsøger han så også ham, hovedpersonen, for ligesom at sige, hey, jeg er blevet smittet af eller eller hey, jeg er syg, yeah. eller sådan noget. Så tager han hjem til ind i dag, da er han ikke er hjemme, så går han væk, og så koster man, at han ikke Altså, det er ikke sådan, at han har så meget øh, gennemslagskraft i hans handlingsbaner. Mm. Sådan, når han giver bare op, nå, fuck, der kan ikke hjemme, så så man bare ligge til at hjemme i stedet for der er et hul et eller andet sted. <laughs> ja, så... Men ja, ellers okay film. Men nu har jeg uledet om de film, jeg har set. Den, øh, kan... Jeg har set øh, Whiplash, fordi den øh, har fået meget buzz på nettet. Ja, har den med J.K. Simmons. <laughs> det er jo derfor, den har fået buzz. Med <laughs> øh, men ja, altså der er ikke... Øh, jeg synes ikke, det er sådan som sådan er... Øh, at fortællermæssigt. Øh, Helt vild film. Altså, jeg synes, det er sådan meget, øh, ...plan, eller man skal sige, men jeg synes, altså, der, der er godt skuespil, og øh, Og jeg synes egentlig også, at altså, det var da... Jeg hører ikke jazz normalt, det var da også fint lige at få... få ...hørt noget jazz haha. musik. <laughs> altså, jeg synes, det var, det var en fin film. Jeg ved ikke helt, altså, der er flere øh, af dem, jeg vender med på Facebook, øh, ...som så, øh, ...er aspirerende filminstruktører, som var sådan, wow, det at deres afgangsfilm var bare halv så god og halv så lang <laughs> mm. øhm, og det, det var ikke sådan jeg bare var blown away altså jeg synes det er en god film øh, underholdende, øh, men, men også altså selve, hvad man siger, moralen i, i filmen synes jeg også var sådan lidt ja, sådan lidt amerikansk hvad man skal sige okay ja. Men er der også nogle gode præstationer? Altså skuespillepræstationer, der synes jeg, ja, Jack kan Simmons var vildt gode. Altså generelt, så synes jeg, der er ikke nogen skuespillende, der falder igennem, og jeg synes øh, synes ikke, det er sådan en men det er en rigtig god film. Okay. Hvad med hovedpersonen egentlig? Er, altså, er han god til at spille trommer? Det går ud fra, han, han kan, siden ja. han er med i den film. Jamen, Det ved jeg sgu ikke. ikke. Jeg er ikke så, <laughs> Okay. Så, men der igen, der, der, det er også en af de ting, hvor den er sådan lidt, øh, hvad vil jeg vil sige, amerikansk, sådan lidt... Øh, prøv at skabe dramatik af noget, der egentlig ikke er så dramatisk, med han øver sig, og så skal han selvfølgelig bløde, og u uh, og han strogler med det, Og jeg tænker, sådan, det er sådan lidt påtaget, synes jeg, et eller andet sted. Ja. Men, men det, så igen, det er jo præ præmissen for filmen, så altså, det må man jo tage med, det vidste man, når man gik ind til den. Ja, øh, ja. men altså sådan, og alle, alle sådan... Historien, altså det er, det er meget tydeligt, hvad der, hvad der formentlig kommer til at ske i slutningen. Det tænker jeg i hvert fald, det er så også det, der kom til at altså ske det, det er sådan en forudsigelig film, mm. men, men stadigvæk synes jeg egentlig, at, at man har fint underholdt. Ja, okay. Og så har jeg set Alien Outpost, men den synes jeg ikke, vi skal snakke så meget om, fordi at den, den regner med, at vi skal lave et fuldt afsnit om. Uh. Nu henter du sådan et afsnit langt frem i fremtiden. Ja, ja, ja. ja. Mm. Fint. Men ja. jeg kan lige hurtigt sige, hvis det er, det er en, en B-film, Og så, <laughs> <laughs> der er ja, Alien Outpost, det er så en uh, outpost, der beskytter mod aliens, som så er placeret i Mellemøsten, der der har været en uh, alien invasion, og så er det sådan en uh, dokumentar, uh, skal det forestille, uh, okay. så er det hvor man så følger de her uh, soldater ude på den her Alien Outpost, hmm. og så, er det, uh, så følger de ligesom deres, uh, deres dagligdag, så. men det kommer jeg selv til at se, ser filmen. <laughs> okay. <laughs> ja, så altså, jeg har mæssigt set for tiden, men vi uh, fik set en af dem, der har stået på min hylde et stykke tid. Uh, en uh, koreansk film, der hedder The Chaser. Okay. Uh, den handler lidt om en uh, eks-politibetjent, uh, der nu er Alfons. Uh, hvis uh, piger uh, han opdager, at mm. ikke, ikke kommer tilbage længere, og så finder ud af, at der er en seriemorder, der går efter byens prostituerede, og så er det altså en jagt på Finland en pige, han regner med, at han lige har sendt ud til ham. Okay. Øh, og den er faktisk meget spændende. Øh, meget godt, og hvor jeg også på et tidspunkt har jeg hørt forhandlinger om, om Skåsese skulle have lavet en nation af den. Nå? No. Fordi han har en vis forkærlighed for at... Så. Nej, for, for at genskabe koreanske film. Okay. Ja, ja og... Ja, er du mere til Ja, var du færdig eller altså, Jeg har set <laughs> jeg ikke, altså, mange filmer faktisk, altså, altså, når de altså, tænker, <laughs> altså, altså, det, det er en koreansk film, så... Altså, jeg kan jo ikke rigtig sige så meget om skuespil, for jeg forstår ikke rigtig, hvad de siger, men altså, det er en spændende film. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, og Ellers så har jeg set uh, Rise of the Guardians, som er sådan en tegnefilm, der handler om alle de der julemænd og påskeharen og sådan noget, ja. der skal, slå, uh, skal, skal slås mod... Uh, hvad man kalder ham, The Boogeyman. Berman. Og så hyrer de en ny eventyrfigur, som ingen hører har hørt om, der hedder Jack Frost. Okay. Og han er lige pludselig overpowered, og... Ja, var det er ret sådan... dårligt. <laughs> er det en komedie, eller sådan... Jamen sådan lidt en er... blanding af en action tegnefilm med komedie. Nå, okay. Fordi påske har han en stor buff, og... Nå. Julemanden har tatoveringer og... og sådan noget. Okay. Men den er ikke særlig god. At ah, den er ikke særlig god. <laughs> En anden film, der heller ikke var særlig god, det er jo R.I.P.D. Rest in Peace Department. Som, ja. Den er fandme dårlig. <laughs> ja, så, så jeg har set udelukkende, fordi Jeff Bridges var med. Så, til, så skulle den se Og så med, hvad er det, han hedder, om, hovedrollen indehaveren? Ryan Reynolds. Ja. Hvis man skal sige det så dansk som muligt. Ja, det var godt nok. Ja. Det var en dårlig film. Det, den, ud fra traileren minder den utrolig meget om Men in Black. Er det... Ja. Er det også sådan i filmen? Bare, bare med mere comic relief, end oh. uh, Men Black, <laughs> ja. Ja. ja. Og så i, i stedet for Alien, så er det så døde. Ja, og så i stedet for gode øh, effekter, så er det elendigt. Okay. <laughs> okay. Så jeg siger, sige, at Men Black ikke havde forholdsvis gode effekter, dengang gang den kom ud. Ja, jamen den. ja, den. Den ramte også en meget god balance mellem øh, komedie og action, ikke? Ja, hvor det her, det var... Er den, det, det, den, den var gået for meget hen til... Ja, yeah. altså, de, de ouch. De, men der, der havde de jo en person, der næsten aldrig har lavet en dårlige film, og en person, der næsten kun har lavet dårlige film. Yeah. Og der taler jeg selvfølgelig om, at Tom Lee Jones, han har næsten aldrig lavet en dårlige film, <laughs> og Bruce smidt har næsten aldrig lavet en gode film. Og så udmikser det sig lidt til en okay film, ikke? Så... Independence Day, mand. Yeah. Ja, ja, men, men der har du jo så også, øh, hvad, hvad den hedder, øh, Jeff Goldblum med og sådan noget. Ja, okay. Der lige var alle fordi han har jo kun lavet rigtig dårlig film, men lige pludselig så har han bare en stjerne, der er den en. Nå, det var lige et lille overblik over, hvad vi har set siden sidst. Det næste episode, der kommer, som bliver den fulde episode, der kommer vi til at se og snakke om, Welcome to the Jungle. Og det er den med Jean-Claude og ikke den med The Rock. Og I må have det godt, indtil vi ses næste gang.